الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والكتاب حقنا غرز دي مات رحمة الله لدي متن غرز دي مات رحمة الله لدي متن بيان دي صلورو نورو مسائلو ده لا عقائدو دي أهل سنة والجماعتنا نو د یا چې یو مسأله له قادو دی اهلیس نول جمعاعت نهندا ده چې عمل نامه وررکلطمت کې مومن او کافر انې فریق نو ل را ده حق او ثابت ده په دې ممس معله و نه کار کړړی ده معله چېديدي عمل نامې ورکل پهې کې سفا ده نه ان الله رب العزه دوی ته عملنه مرو باسين عملنه مور کوي او دغه حسابو کتاب د پاره پیشکی په دې کې څه فائدنه دراغله ځکه الله تعالی علم الغیوب ده فیغ بند خو هیڅ هم خپینه ده طول عمر واجب ته معلوم دی دینو بیا په دې کې څه فائدراغله مګیا یو چې عملنه مور کول دا ثابت دي دی دی ذکر قران کریم کې الله تعالی د ذکر کړای دا و نو خرجو یومل ال... و نو خرج له یومل قیامت کتابا یلقاهم منشورا الله یا ی چې موږ د دوی د بندې لپاره د قیامت بندې عملنا مراو باسو دی بل د خپل عملنا می سلام ملاقاتې په حال کې وندې کې منشوره چې هغه خو را کړی سوي وي دارنګه قران کریم بل ځای کې بلزئ کي ويل دي فهم ما من او تي يا كتابه بيميني فصو ف يحاسبو حسابا يسرا الا ياي چاتا په خلاص بندي عمل نام او رسيدله لدسرب الله تعالى حساب سهلا اسانا حسابوكي کته ايته مات دي لو خو ويل چ پدي کي فائدنه درا غله نو د جواب په پرون مګه کړم چې د الله تعالی افعال دا معالل بالاغراض نه دي بیا که ومنو چې ورځ افعال دی الله تعالی اغه معالل بالاغراض دي اوس دا کار کوي په دې کې څه فائده ده نو دا خو هغه په جانب د ممکن کې ویلې کې دي معالل بالاغراض افعال د ممکن وي افعال دی الله تعالی معالل بالاغراض نه یې چې دغه ته فائدې او حکمتونه لټه جو دا کار الله تعالی وکړ په دې کې څه فائده دا لا تعلق په دې کې څه فائدو نو دا خو 타قیاس دی واجب سبحانه هو ممکن کړی را دویمه خبره دا ده چې دا, دا. افعال کوم نو چې ورزمو علل بلا اغراض دي مګایو چې په دې کې د غرض په دې کې د حکمت په دې کې د فائدې موجود وي لکه لم نتلی علیها دې موږ دې په یغ خبر نه وین نو مخته د فائدې او د حکمت دنه نه ده لونه د اغه وجود نه وجود نه ثابته کی چاغه سره نه حکمت دې پدې کې موجود وي فایده دې موجود وي ولیکنه مختلفه یغه بندې علم نه راغلې نو دې وجنه دا قول د معتزله او مردود او باطل قول ده بله خبره دا ذکر کئ چې د قیامت په ورځ بندې اغه سوال له بندگانو نه د حق او ثابت ده چې الله تعالی بده هر بنده نه سوال کئ د عمل دی ولي دا عمل دیولی وک نو د دې اعماله متالک به الله تعالی فختنه کی نو حق وصابت دا حق او ده دلیل دې دې پاره وی روایت مبارکه کی رازی نبی کریم علیه الصلاه والسلام یی ان الله يدني المؤمنه فيذع عليه كنفه ويستره و الله رب العزت به یو بنده مسلمان د قیامت پر ورځې بندزان تنزدی کی بیا به په یغه باندې نورانی حجاب را وغوړې لکه خلکو نه به دغه بنده پټ کی نو بیا به الله تعالی ورته کوي چې دا ګنا ته پیژنې دا تا کړې ده دی و او پروردگار انکار خو کولې نسی دا ګنا ته پیژنې په دې وخت او په دې ټیم دی کړې و په یي پروردگار کډانم کړې ده نو دا ګناونه یو په هرڅ به الله تعالی ورته جوړ کی دا ګنا دم کړې دا ګنا دم دا دم کړې ده دې ټولو سوال به تريو کې او دې به اقرار وکي بنده بزان کی گوما بنده بزان سره وی ای چې بس زه خو دې ګناهو دې وجنه هلاک او برباد شوم نو الله رب العزت به ورته وی ای چې سترتها عليك فی الدنيا وانا اغفرها لك اليوم دنیا کې می پتا پردرا وصلې و دا ګناهونه دې تامه پټکړو نن رزヨタ ته بخشش شو بکن کوم زه بخلې می نو الله تعالى بأغاد نيكوية عملنا ما دتحوالكي كافر ومنافقان أغبو دي حساب دي پار راولي نو فحام محذر كي بدي دي پار إعلانوسي دي دي متعلق بأالله رب العزت لخوانة إعلانوسي أو فأغى إعلان كي بووي ليسي هؤلاء الذين كذبو على ربهم ألا لعنت الله على الظالمين فروردگار لخوانة بووي ليسي ته دا هغه کسانو ته دی خدای په خدای باندې دروغ تړلی وو نو خبردار ټول ته به خبردارای ورکی چې خبردار د الله د رحمتنا لری واری د ظالمانو د پاره ده د نن ما د رحمتنا لری خلک دی بل د ذکر کې چې حوض کوثر دا هم حق ده دلیل په دې باندې سره وی دلیل په دې باندې آیه مبارکه او دارنگا اغا روایت مبارک دواردی. آیت کی خوال الله رب العزتی ای انا اعطاینا کل کوسر. تا تم حوزی کوسر در کلیده. او نبی کریم علیه السلام دیده بیان کلیده. چه حوزی مسیرت و شهرین ما تا چه الله رب العزت کم حوز را کلیده. نو پیغی کې مزل دی یویمی هستی ده. او بیا نبی کریم علیه السلام دیده سفت ذکر کلیده. و زوایاه سوا مربع الشكل د کنجونه برابر دی او بیا نبی کریم علیه السلام یای ماوه ابی یزن من اللبن و ریحه اطیب من المسک و کیزانه اکثر من نجوم السماء من یشرب منها فلا یظمأ ابدا پیغمبر علی السلام یی تدی او بو دشودو نډیر سپین دی او د مشکو انبرونه خوشبو دار دی او کوزی د دې اغه دي اسمان د دستور نزيات دي څو کمسه لدینچکا کوکی نو هغه بیا یو چیرته تند مخصوصه نکی نورسته که بیا دی او بچکی هغه به تل زوزنج کی خوند خواند اخستل د پاره به سړی او بچکی ولیکن سي دغه حوز نه چای دا او بچ کلی بیاغه نورسته به بیا دغه تکلیف الله تعالی د تناعرز کی چې دته چیرته د تند شکایت وکسم او څه ده؟ اوس دی کړي علماء او اختلاف ده چې دا چیرته ده. ځینې علماء یې د جنت کې ده. ځینې علماء یې چې د حشر په میدان کې ده. هولېکمه تطبیق داره چې دا د په جنت کې. خو څه برخه دی هغه د حشر میدان ته رسیدلې ده. دا په جنت کې، اا څه برخه دی؟ اا بس ټول <سؤال> روایت کې په تطبیق راځي چې جنت کې بولی <سؤال> دا هم سیدا <سؤال> چې په میدان حشر کې بولی اا دا هم سیدا نو تدبیق په مرسي اختلافه بالکله ختم سي اختلافات انسو نو تدبیخ آسانه د سويوکي دغه په جنت کې ولیکن صبر خدي دي ها د حشر ميدان ته ده، نو دیو جنا دغه اختلاف لسر په دې کېستنه بل خبره د عدالت سيرات دا هم حق او ثابت ده لسيرات څه ته ویل کېږي وې سيرات عبارت ده لا اغفلنا چې اغا غړول سويده و شاد جهنم بندے دی جهنم په شابه بندي دا خپل غول ده، نو پدی بندي و اغا ټول خلک تیریږي او د دې صفت دا د ادقو منشاعر واحد منصيف دی وختنه باریک ده او د تورینه تیریده نو پدی بندي به هر سړی تیریږي هر سړی به پدی بندي ورزی خو لیکن جنتيان اغه به پوری وزی او جهنميان فتذل اقدامو اهل الكفار دي وي قدمونا با الله تعالى اهل النار اغا با الله تعالى خوية وي لانده بوردلو ييين ده دينا دي دي معتذلوو انكار کلاي دا دي چه اول خوفه دي بنده تره ممکن ممكن نده اوه بدله تاس بلده دا خلونو که ده گردر پشان بنده ده زندره نده بلو نجور کرده نو په یغه بندې سړه لا نو چې د وخته په شان بندې وي پهې ردل ممکن دي دا خو سره ممکن نهتي او دومه تي دا ده چې که بیا ممکن وي په دومره تری شي بندې چې یو سړی ترږي نو داغه رااح ده کا ذااب دا او تعظب د لپاره د مامانو الله تلا خو ممنان په اعذاب نور کې په پوه سره دو چې سره ممکن نه دي او داسې سپاره دوی چې تلل نشته او که بیا ممکن وینو په دې وخت ریدل تعذیب ده او تعالی تعالی عذاب کوي توفسنه تو چې نه ده حق او ثابت ده پر سیرات ده حق او ثابت ده کتی یې چې ریدل په ممکن نه دي نو مګایي ممکن دي روايات مبارکه و د دې تفصیل راغلي د پیغمبر علیه السلام یې چې اعمال او په وفق باندې به خلق متفاوته وي نو فدې پولیسيرات بندې بو څوک so, د سيتيریږي لکه اغا د بریکنا پړک ورزکي اسمان کې چیرتهغه پړک ترلاسه داسې د پړک فشار بندې وتیریږي اغه بل سره په دې پويم نشي چې پولیسيرات څنګه راتي ترسو بل څه یو پړک شانت وي تیر وسی او د چاته اغه عمل لکه د غنه کمزوري وي نو اغه به د اغه تیزه هوا فشار بندې تیریږي نو د بربرډکې ورته ته صورت اغه تیزه او چاې عملدي غ نه ل کم زورې وي نو هغه به بیاتیېږي کل جووا دی لکه کرا آسوي او ډر تیز ووي نو دده پهشه دغه پهشان بندې بهوي او سووک چې ل را کمم زورې نو هغه به بیا تتیېږي کار راجل لکه یو سری پایدل دي او, او که د دی نه کم نو هغه به مزل کې که نهمهله په خاپو بندې بهوي تدل ممکن دي کته دا تعظب ده مګکه تعظیب ده وليه مؤمنان جهنم ته نه ور دي تعذيب الله تعالى نور کی خو هغه تعذيب د څه لپاره وي د تطهير او د رفع دي درجات لپاره مګر دغه تعذيب الله تعالى مقرره کړای دم د تطهير او د هغه رفع د درجات لپاره نو د دې دا حق او دا قول د معتزله دا مردود او باطل قول ده بل مسله دا, دا ذکر چې جنت او جهنم دا حق او ثابت فلاسفه جننن جننن مننن مراده و دنسته ولننسته وهدیو جنننسته چې د دې قران کریم کې الله تعالی صفات کړې عرض هک عرض سموات او ارض الله رب په شان دې اسمانو منځ کو باندې نزل تاسې نفختنه کوم چې په دنیا کې ست کنه وو فداله چې په دنیا کې ست دنیا کې روزیدنه ځکه الله تعالی چې د دې پرنوارې به څومره وي لکه منځکه اسمانونه ټول مڅ منځکه اسمانونه ټول واخلې نو دا په دغې کې او عالم کې زیږي سره دنیا کې منځکه باندې نه او کته چې هغه د اسمانونو بره موجود دي یا په یو بل عالم کې دي نو دا داخه خو به دې ته ورزي کنه خلک په کومه لار ورزي خو به دې اسمانو ورزي کنه مڅ په اسمانو ورغله م بیا خو آسمانو اسمانو کې خیر craه او التیام راغی معلومه سلسله آسمانونو په خلاصي کې او په بندي کې خیر خیر د یام په صناعو ته کې محاند په فیدله مګه یې څنګه د هکاو ثابت آیتونه او دا رنګه هغه احاديث مبارکه په بای په باریدی جهنم کې اشهر من ام تخفا جنات تجری جنات تجری قران کریم سره وعلیکنا بس ټول دی بیان لدکته نحاصل حاصل دا دا د یا چې من ان توخه ډیر زیات مشهورديله نه چې پ یو مه بندې خفی پاتېشي چا بندې پرتون دي اکثرو من انطخصه او دومره ډیردي چې شمل کېږ نه نو دومره تونو باوجود سره نګه بیا کاروکي کته چې خیر خو هم راې راسي که نه دا خو د تا په اصلی فاسیت بندې بنا ده دا د ن چې خطریا شه او نه خلاص ده خوآ نهثابتته ده چې عثمانو کې به دغه نظام. دا نظام به ختميږي دا غ آسمانو کې به خير خ رازي اذن شققت السماو اذا سماو نفطرت نو دې نو شڅکت ایو نه ثابته دا نو دې و جنا د تاسې دغه عقلي دلایل په مقابل د دینسکي متروک دي اغه قابلیت اعتبار نه دي اغه اصل فاسد ده نو چې بنا دي په اصل فاسد باندې راغله نو دې دوی قوالم فاسد ده معلومه شولل چې دوی قول ته هیڅ اعتبار نستا نو جنت او جهنم دا حق دي دا موجود دا مخکنه موجوده کی آینده کې رستم موجوده کی دی مساله کې اختلاف ده دغه کوم دی ماته دا ده و به ان شاء مساله کومه ده ول کتاب حقنا ول کتاب المثبتو غعمل نام چې فغ کثابتوي تو او معسی ددوتهیال لل المؤمنېنا چغ بور کول ک مو منو لښلا سنو وی بندې کاافرانو له بشما الليه په چپو دا سنو دوی بندې او رستله شاګو دونه حقونه دا سابت دا قو تعاال لوجددي ق دالله تعلانا و نخرج له مبره او باسو ددي بنده دپاره یومل القياه پهوررض د قیمت کې کتاب یو او مکت ذيب ملاكي ليس من شورى تهلكون ديكي چدا خلاص كړاي سوي او قوله تعالى يالك الله لده فاما من اوتي هر تهب صدته وتور كاي سوي عمله مدته په خلاص د بندي فسو په يحاسبو نورده حسابو شيله در سره حسابا يسرا حساب اسانا اوسهکه تاانل حصاب ما رحمت الله حاب دي کرن کویفان بل کتابه د کا عمل نامه وي د حسصاب د پااره او ان کاره دا مع تله ظام من همه اوقیدهدي دوی دا دا ان هو آبونه چې په کې نه د راغلی اول جوابو مامر را جواب اغ دا چې فرون تیر سوی دا پوې خو که نه افان د باری تاله معل بغرست دا خو تاسقییا واجب ممکن بندې کوي لهولله دی نه دا کو منما. نو د دماغ هغه نه علم او د دماغ نه ایتلا هغه دلالت په نه وجود باندې نکي او سوال حق نه سوال حق دالې قوله عليه السلام ځکه نبی کریم سلام السلام لدې ان الله يبني المؤمننا الله به قریب كي يوم مسلمانان ځان لار افه يا عليه نو كي بګ پده په د بندي کنه پهو حجاب او پټبي كي ويقول نو دي بندته به الله متوجسي ورته اتعرفو ذنب کذا اي دغه گناه پزنه پلان ک د طعرفو زمبن قذا فخول نودي بوی نام رب او اي پرور دیگراره حتىقر راو تردي پوري چېخرار بور نوااخلي بجننووب به هی پټولو گنا ہوو بندې آاف نفسي هی نود بگومانو ک پجلړ قد حالکه چېد خو بربات قال نو الله حرب العائزت بورته وي طر تو حال علي کفدن پتابابند میں پر او در اوستلی په دنیايا ک و انا غفر رو حال لقل وم او نې در طبما وت کتاب به سناتی کوی به ورکیو عمل کفار هرڅه کافيران او منافقان دي فېنادې بهمه اعلان بوکی کې په دوی باندې عال رؤسل خلایق په عام محظرګه اعلان بو شي د اها اولئک الذین <سؤال> کذبوا دا هغه کسان دي چې دوی تکذیب کړی وو پربد دوی باندې الله خبردار لعنت الله علی الظالمین نه نه لعنت دی الله تعالی ظالمانو باندې او الحوض حقنا دغه حوض کوثر دا هم حق اوسه به دالې قوله تعالی لوجد لقول الله اهرب الی زدنا ان اعطيناکل کوثر بشک مقدر کړی تعالی را حوض کوثر ولې قوله علیه السلام او بل نبی کریم علیه السلام دوی بیان کړی دا حوضی مسیرتو شهرنا حوز د ما اغه مسافه د مزل دی و میاستدا و زواياه سواون کنجونه برابر دی و ما او ابيض من لبن شو دی سپن دیل شو ن اوبيض سپن دیل شو دونه و ریحه من المسک او بیر ډیر خوشبو در دلمشکوان برونه و کی زانه کوزيد دي اکثرو من نجوم السما اغغذيات د لستور د اسمانه مې من شرب منها سوقل دینش کا کو کی فلا یزم او ابدا نوبیا بو اغاله سره تګینسی والاحاديث نو دغه تکلیف بنور تاریخ کیږي په دې خو پوه شئ ما درته ویل جنتیان به بیا وبچکلئ وو پیدل په هغه بل څه دی پاره تلویزیون والاحاديث فيه كثيرة نا احاديث په دې کې ډیر دي حتی چې قایجع از دعوه تواتر ده وَالصِّرَاطُ حَقُّنَا وَالصِّرَاطُ دَاهَم حَقّ داو هو الجِسْرُنا دَوی لیکی کی اغه پُل لرمندو دونه سی اغه غړې وړېدلې وی علامت نه جهنم پشاده جهنم بندې ادق من شیاره باریک دالوختنا واحد من سیف او تیر او تیز داله تورینا یبروه تیری کی په دې بندې اهل جنت وتذل به اقدام اهل النار او خوې کی په دې کې قدمون د جهنميان او انکر هو انکار کړه د ل دغه صراطنا اکثر المعتزله لانه لا يمكن العبور عليه زكفدي تيري دل ممكن ندي وان انكنه او كممكن دي فهو تعذيب للمؤمنين نداخ ب سزا د المؤمنان والجوابن جواب د ان الله تعالى قادرنا ج الله قادر دا على قد خبر بند ايمكن من العبور عليه ج الله لا لا يمكن كي او قدرته كي بندي بارا فدي تيري دل بندي ويسهله اسانه كي المؤمنان بند حتى ان منهم تردي پوری چ bazie لدين من اغشوك بووي يجويزهو چ غبتيري لَدَيْنَا كَلْبَرِقِ الْخَاطِبِ فَشَانْدِ اغه برخنا چاغه نظر ختمون کوي او منهما باز يلَدَيْنَا كَرِيحِ الْمَهَابَة فَشَانْدِ اغه تيزي هوا بنديږي او منهما او زين لَدَي مُؤْمِنَانُنَا كَلجَوَادِ الْمُشْرِعِ فَشَانْدِ اغه اسسي اغه کروي تي او تيزوي إِلَّا غَيْرَ ذَلِكَ يَا لَدَيْنَا الْهَوَى مِمَّا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ جَپَرِيَايَتِ مُبَارَكَة كې تفصيل راغلي دا وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ جَنَّةُ جَهَنَّمَ دا حق ديلې ان الآيات وَالْأَحَادِيثُ زَكَايَتُنَا وارد دی په اثبات د دوړو کې اشهارونه اغه ډیر مشهور دی من ان تخفات اغه خط سي له مخاطبنا واكثر من ان تحسا اولي دي الذين هوش مير ليس تمسك المنكرون استدلال کړی دا فلسفه و به ان الجنه موصفه تو چې د جنت الهر بر عزت توصیف کړی دا به ان ارضها كعرض السماوات چې د دې پلنوالې پشان دي اسمان او منځکه بندې ده دا نو اني دا خو په عالم د عناصر په دنیا کې محال ده او په عالم د افلاک کې يا په یو بل عالم کې کومه جود مستوجب د لپاره دی جواز الخير دلوقتي دلوقتي دلوقتي پارا. وهو او التیام د چریکیدلو او د بیا جوړیدلو لپاره وهو باطلنا او دغه خير او التیام په سماواتو کې باطل ده نو مرمل مسله چې وجود د جنت او د جهنم دا هم باطل دي چا ویله فلسفه قولنا ما غایو ها زیه ها ذا مبنينا دا خبره دي دونه دا په پا اصل فاسد علا اصلکم الفاسد دي تاسو په پا فاسد اصل باندې او وجود پساد زکه د مخالف د سره نصوصه کټعيه او سراد نوصوصنه ثابت ده چې اغه خرق په دې سماوات کې راځي اذا سما ان شققت يا لك اذا سما ان فترته يا اذا شمس کو ويرتوي زم نجوم انقدرت التراقي دي کنه هو ف... کټ تکلمنا عليه في موجهي في خپل زای کې په دې بندي موږ خبره کړې ده وهما مخلوقاتان الان موجودتان